«Брошур не бачили колись і не читали писанини, а не сиділи без свинини». «Чому масло, дороге?» «Чоловік у капелюсі, це непроста, літню жінку на базарі в'їдливо питає. «Ви чому страшно за масло гидуйте ціну? Я ось доктор і професор, вірти не збагну». «Не каже жінка». Доктор ще не пан, і у мене син професор, а дочка декан. Нині пнуться всі угору до професорів, та й нема кому на фермах доглядать корів. Годі спати на соломі. Вже наука творить речі, що і в снах не смілися. Ось, приміром, як матраци в нас колись робилися. Технологія в цім ділі всім була відомою, набивали їх травою – Типсою, соломою, весь той мотлох пінопластом. Нині заміняється, що не треться і не мнеться, і не обсипається. Той, хто вірити не хоче, що такі матраси є, хай на виставку поїде, пальцями помацає. Неперевершена коза В клубі лекція збудила справжній інтерес. В ній йшлося про науку, про її прогрес як творилися алмази, ті, що ріжуть сталь, як з дешевої породи робиться кришталь, як тканини фабрикують з різного сміття, як наука прикрашає побут і життя. «А скажіть, – спитала баба, – чи зуміли ви молока зробити глечик з лампуха трави?» «Ні, – признався лектор чесно, – в хімії у нас для подібних перетворень не настав ще час. Отаке, сказала баба, ходять як тузи, а не можуть перевершить простої кози. Про учених і невчених Розмовляти з неученим – щожувать полову, а з ученим дуже легко знайдеш спільну мову. Ось раніше, коли в начальство висували гната, він вагався – ні, освіта в мене низькувата. Чи кіндрата висували на якусь посаду? Він просився, я ж не вчений, я люблю позаду. А тепер як висувають, Гната чи кінтрати, їх обох одне цікавить, а яка зарплата? Мислителі. Дуже вченого Якима запитав Мирон. Ти зумієш, філософський пояснить закон, що матерія – то штука справді є така, що не може пропадати, тобто не зника. Діло це не дуже хитре, відповів яким. Можна легко пояснити прикладом таким. Ти колись уріжеш дуба, з кожним це бува, а у тебе на могилі виросте трава. Тут траву якась корова злиже язиком. Був ти темним чоловіком, станеш кізяком. Розторопав щодо чого, ясно говорю, зачекай. Мирон утвітив, «Зараз повторю, ти умреш, тебе у землю закопа рідня, травичку на могилі з'їсть якась ягня, та ягня за рік звичайно встигне підрости, бароном таким, як зараз, знову станеш ти. Цікава астрономія. Чи то правда, якось Гната запитав панас, що на місяці все чисто легше, як шість раз?» Гнат лукаво посміхнувся, «Так воно і є. Ось давай, як приклад, візьмем черево твоє. Подівшись, таким додатком ти затягнеш тут, а на місяць, як потрапиш, важитимеш пуд. Значить, ти стрункішим станеш рівно в шість разів. Повтори мені, будь ласка, як ти зрозумів». Подивився пана Снагната і сказав йому, «Я для прикладу у тебе інше щось візьму». На землі твій мозок мудрий важить кілограм, а на місяці – пів фунта він затягне там. Саме з цього випливає висновок у нас, що на місяці дурнішим станеш ти в шість раз. Темний академік Академік в ательє увійшов та й каже, «Добрий день вам! Покажіть керівництво ваше, хто назвав це ательє іменем Толстого». Тут же шиїть сорочки, а Толстой до чого? Зав скептично обдивився дивного клієнта. Вибачайте, вид у вас як в інтелігента, а загальної видать мало підготовки. Хто ж не знає, що Лев Толстой, видумав Толстовки. Апостеріорі